בעזרת השם יתברך, ספר עלים לתרופה, המשך, מ"כ ת"ר ל"ג ברוך השם יום א' ויצא את הקצז. שלום לאהובי בני חביבי הוותיק, מורנו הרב יצחק שיחיה. בכתבך קיבלתי ביום ג' חיי שרה. והיום חזרתי וקראתי אותו ונהניתי מאוד מצוף נועם ממרותיו הנאמרים מכירות ליבו. ואין בפי מילה להשיבו אתה. אך מרוצם תשוקתו למכתבי, אני מוכרח למלות משאלותיו. הוא כבר הקדים במכתבו לכתוב מאשר בלבבי עתה, כאשר שמעת מעט מפי רבי דוד מעניין ההתחדשות, שבכל יום ושעה נעשים חדשות לגמרי, ויותר מזה יש בלבי מזה, ובחסדו הנפלא אשר מחדש בטובו בכל יום וכולי, כבר כתבתי מזה. והכל כלול במה שהזהיר הוא זיכרונו לברכה בקול רם. וגער בנו ואמר בזה הלשון, אסור להיות זקן. ובזה הקיץ אותנו לשום לב לדברי אבותינו זכרונם לברכה, שהזהירונו גם כן בפרשת קריאת שמע על פסוק אשר אנוכי מצווך היום, בכל יום יהיו בעיניך כחדשים, כמובא בפירוש רש"י זכרונו לברכה. וכן על פסוק היום הזה נהיית לעם וכו'. וכן רמזו לנו לפרש בעצמנו בכל מקום שכתב היום, באזהרת קיום התורה והמצוות, שהכוונה כאילו היום נצטווינו מחדש, והוא אזהרה גדולה מאוד. היו צריכים לחזור זאת הרבה בכל יום, בכל שעה, כי גם בכל שעה נעשים חידושים נפלאים. מכל שכן בכל יום, בכל שבוע וחודש. מכל שכן בכל שנה ושמיטה וכולי. ואפשר שמעת מה שאמרתי בעיתים הללו על פסוק חדשים לבקרים רבה אמונתך, שהוא מדבר מעניין התחדשות הדעת בכל יום. ואמרתי בחסדו יתבח שאפילו אם אין האדם זוכה לראות ולהבין, רוצים נפלאות ההתחדשות בכל בוקר, צריך על כל פנים להאמין שבכל יום ובכל בוקר הוא יתברך עושה חדשות הרבה, מבחינת חדשים לבקרים, ואבין. וצריכים ללך בזה מאוד ולשים לב מאוד למה שהם אומרים בכל יום. ובטובו מחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית. ובפרט מה שכתוב עושה חדשות בעל מלחמות וכולי. ובוודאי יגמור השם מטבח הכל כראוי, וייטיב עמנו הרבה את טובתו הנצחית. אך צריכין לצפות לישועה בכל יום. וגם מהסתם, שמעת קצת מה שדיברתי על פסוק וירא את המקום מהרחוק. שצריכין לראות את הישועה כמו שרואים הדבר בעינינו ממש, אך הוא מרחוק. שזהו פירוש הפסוק הזה בעניין אברהם, בעת שהוליך את יצחק בנו לעקדה. שהס"מ רצה לבלבלו הרבה הרבה בכמה הסתות ופיתויים. עד שבסוף אמר לו, שמעתי מאחורי הפרגוד, עשה לעולה ולא יצחק לעולה. והשיב לו, כך עונשו של בדאי, שאפילו אם אומר דבר אמת, אין שומעין לו וכולי. כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה בגמרא ובמדרש. ראה ואבן ואבט היטב, ושים לב כל הדברים הנאמרים שם בעניין הניסיון. והתורה בכל אדם ובכל זמן. וצריך כל אחד לקח לעצמו רמזים ומוסר לפי דרכו. למה וכמה הבעל דבר מסבב בתחבולותיו עם כל אחד, אפילו עם הקטן שבקטנים, לדחותו חס ושלום. וצריכים להתחזק כנגדו בתוקף התקווה והשמיכה שאנו סמוכים בכוחו של זקן דקדושה. כי בעוצם חלישותנו אין לנו כוח כי על ידי זה. וצריכים להיות חזק <coughs> כאילו אנו רואים התקווה טובה בעינינו ממש. אך הוא מרחוק מאוד בבחינת וירא את המקום. שראה את המקום שהוא מקום בבית מקדש, שעתידין זרעו של יצחק לירש, אך הוא מרחוק, כי לעת עתה היה מוליך אותו לעקדה לעשות רצונו נטבח בלי שום מחשבת חוץ. ואם שהוא תרתי דסתרי מאוד, שרואה המקום של בית המקדש שהרשו זרעו של יצחק לעתיד בגדולה כזאת, ועתה הוא מוליך אותו לשחיטה, אף על פי כן לא יראה אחר מידותיו חס ושלום, כי זה העיקר. לבאר ולסלק כל הקושיות והבלבולים והכמיות שבלבו, ולעשות את שלו ולחטוף טוב כל מה שיוכל הרבה ומעט. כי אחד המרבה ואחד הממעיט וכולי. ולהיות חזק ברצונות וכיסופים טובים. ולהיות סמוך בכל הצדיקי האמת שיגמרו עמנו בוודאי מה שהתחילו. ואם נעשה מה שנעשה, <coughs> צריכין לידע האמת שאין אנו יודעים כלל. כי אמרתי איך קמה והיא רחוקה ממני. שזהו בעצמו בבחינת ביער את המקום מרחוק. וכתיב את הצו אחותו מרחוק, שהוא גם כן מעין זה, שבתחילה התנבאה על משה שיושיע את ישראל, ואחר כך ראתה שמשליכין אותו ליאור וכולי. וכמובן שהפסוק מרמז על זה, שהתייצבה מרחוק לראות ולקוות על הסוף. והתקווה הטובה הוא רק מרחוק. וזהו ממרחק תביא לחמה, ממרחק דייקה. שלחמה של תורה אין יכולים לקבל, כי אם ממרחק דייקה וכנ"ל. וגם הלחם בגשמיות שהוא הפרנסה, צריכין לידע שבאה ממרחק הרבה, כל אחד לפי פרנסתו. ואז חזקים בוודאי בביטחון שצריכין להיות בטוח שבוודאי יפרנסו השם מטבח כראוי. ואם הוא רחוק ממנו, כן הדבר, כי בוודאי תביא לחמה ממרחק דייקה, כי קשים מזונותיו כקריעת ים סוף, ואף על פי כן תביא בוודאי. נמצא שבין בגשמיות בין ברוחניות צריכים לקיים וירא את המקום מרחוק, לראות התקווה ממש אך הוא מרחוק ואז די כאילו יכול להיות שתבוא התקווה בשיח הדעת תכף ומיד בזמן קצר, כמו שהיה בניין זה באברהם אבינו עליו השלום, שתכף נמתק הדין ואמר לו אל תשלח ידך וכו', אך תכף אחר כך היה צריך להתחזק בביטחון ותקווה לישועה אחרת, שהוא למצוא הזיווג של יצחק. כמו שכתוב שם, ויהי אחרי הדברים האלה וכו', ופרש רש"י, אחרי ראוי דברים בעניין זיווגו של יצחק. ואזרו השם יתברך, שנתבשר גם על זה שנולדה רבקה. ואם הוא בשורה טובה נפלאה, אף על פי כן עדיין הוא רחוק מאוד שיצחק בן שלושים ושבע שנה, ורבקה זיווגו בת יום אחד וכו'. ואחר כך בא לביתו ומצא שמתה אשתו הראשונה הצדקת צרה ממנו. וגם לא מצא מקום לקוברה, וכמובן במדרש, שכל זה היה בכלל הניסיונות של אברהם אבינו וכו'. ועדיין, גם עתה לא נתמלא התקווה של אברהם אבינו ושל כל אבותינו, זכרונם לברכה. כי אנו עתה בדיוטה תחתונה, בתוקף מרירת הגלות בגוף ונפש וממון. מה נאמר ומה נדבר? לולא השם עזרת לנו ששלח לנו צדיקה ואמיתיים בכל דור ודור, כמעט עבדה תקוותנו לגמרי, חס ושלום. אך עתה בתוקף כוחה העצום של הצדיקי אמת, אשר הודיע השם ישועתו על ידם תהילה לקהל, תקוותנו חזקה מאוד מאוד, שבוודאי יגמור השם מטבח מה שהתחיל. ובקטנותנו ובעניותנו אנו צריכים להגדיל דעתנו לקבל רמזים מכל הנ"ל, ולראות המקום מהרחוק כנ"ל. ואי אפשר לבאר בכתב הכל, אך די בזה למשים לב ולאמת. ותדע, בני חביבי, כי החייתה אני שהוצאת מליבי על הכתב דברים אלו על ידי עוצם תשוקתך הטובה. כי אם אמנם דיבורים אלו קבועים בליבי מכבר, יותר ממה שכתבתי, וכבר דיברתי בהם הרבה, אף על פי כן יתוארו אצלי מחדש דיבורים אלו. כי אם אמנם אנו מדברים לקיים, ובכל יום יהיו בעיניך חדשים, אך גם דיבורים אלו בעצמן צריכים לבה להתיישנו וכן לעולם. דברי אביך מוכרח לסיים כי זמן מנחה הגיע שתיקן יצחק אבינו בעל הישועות יזקנו לקיים וייצא יצחק לשוח בשדה. להרבות בשיחה לפני קונו בכל יום ולהתחזק בזה מאוד מאוד בכל יום ואם בתוך כך בין יום ליום נעשה מה שנעשה ידע ויאמין כי הדיבור טוב אינו נאבד לעולם וכדחם גבי תאפך ולסתור ולעקור הסברה של יבשתאי חס ושלום. ובזה צריכן להתחזק ביותר, לקיים כל הנ"ל המרומז בפסוק וירא את המקום מרחוק. והבן בני חביבי היטב, ושים לבך בפשיטות לכל הנ"ל, לקיימם באמת בכל מה שתוכל להתגבר בזה. כי גם עליך בפרטיות האזהרה להתחזק בהשיחה הנ"ל. ואם נעשה מה שנעשה, לא עליך מלאכה לגמור, אבל אין לך רשות להיפטר ממנה. אשרינו שיש לנו כלים כאלה לדבר בהם, כמה וכמה יש לנו להודות על העבר. כאילו פינו מלא שירי הקיים וכולי, ועל ידי זה יהיה לנו כוח לצרוק ולבקש על אבא בכל יום, ורוב היום יהיה בשמחה. ותהילה לקהל, יש לנו במה לשמוח על כל החסד אשר עשה עמנו, ואשר הוא עתיד לעשות עמנו. כי גם עתנו רואים מרחוק תקוותנו וישועתנו לנצח וכנ"ל. בהבן הדברים היטב לששון ולשמחה, להפוך הכל לשמחה. דברי אביך המצפה מרחוק לישועה שלמה בקרוב, נתן וברסלב. ושלום לכל אנשי שלומנו באהבה עזה. גם להם נאמרו כל הדברים האלה לכל אחד לפי מקומו ושעתו. ואם ירצו, ניתן להם רשות לקרוא דברי אלה, כי תהילה לקהל אין לנו להתבייש בדיבורים אלו לפני כל הדד בני ישראל. אך המחלוקת מכסה וכולי, וכשם שמצווה לומר הנשמע וכולי. אך החפץ לשמוע אמת, תן לחכם יחכם עוד, כי שפת אמת תיכון לעד. נתן הנ"ל. ר"ד. בעזרת השם נדבח, יום ב' והיחיד, הקצז נמירוב. בני חביבי, כל מכתבך קיבלתי והיה לי לנחת, וכעת אין יודע מה לכתוב, כי כבר כתבתי לך הרבה. אך מהפצרת ידידך, רבי נחמן נוסר כתב זה לכתוב לך, הוכרחתי לכך עת סופר, לדרוש בשלומך על כל פנים. ואתה בני חזק ואמץ ושמח נפשך תמיד. ותהילה לקהל עברו ימי חנוכה בשלום. והיו אצלי קצת מאנשי שלומנו ביגיעות עצומות. ומי יבין דרכי השם? כי נדמה לי שאתה ואנשי תולצ'ין בוודאי יהיו אצלי על שבת חנוכה. ועל השאר היה רחוק בעיניי מאוד. ועתה נתהפך הדבר. ואנו רואים בכל יום שאין יודעים כלל. אך אתה היית אנוס ואונס סחמנה פטרי. והנה מוסר כתב זה יספר לך בוודאי מאשר נדבר פה בשבת הנ"ל. כי בוודאי כבר שמעת קצת מאבי דוד. ותדע שתהילה לקל היה לך חלק גדול במה שנתחדש בישועתו בזה השבת הנ"ל. כי תשוקתך הטובה, עד שכתבתי לך מכתבך הקודם, גרמו הרבה חידושים אמיתיים ונפלאים שנתחדשו בנפלאותיו בשבת חנוכה העבר. גדולים מעשי השם, מי יביא נפלאותיו וחסדיו בכל יום בכל עת וכו'. ועל כן חזק ואמץ בני חביבי וחדש עצמך בכל עת בפרד בכל בוקר. ויתקיים אשר דיברנו הרבה שצריכים להאמין שהשם יתברך עושה חדשות בכל עת. כמו שכתוב חדשים לבקרים רבה אמונתך. וכמו שאנו אומרים בכל יום עושה חדשות וכולי. וגם תשמע ממוסרי כתב זה מה שדיברתי עמו היום התחזקות נפלא. העמוז בפסוק אנוכי ארד עמך וכולי אנוכי אהלך וכולי ותביא נפלאות השם. והעיקר שתבין מכל זה לעצמך בבחינת נר חנוכה לכל אחד ואחד ולמהדרין וכולי. יתר מזה אין פנאי להעריך בשלום לכל אנשי שלומנו באהבה רבה, דברי אביך נתן מברסלב. ריש למדי, בעזרת השם יתבח, יום ד', משפטים, תקצז. בני חביבים, בכתבך קיבלתי עתה. ובדעתי לנסוע אם ירצה השם ביום ג' תרומה הבאה עלינו לטובה. בסדר נסיעתי תבין מעצמך שעדיין איני יודע בבירור, ומהשם מצעדי גבר כוננו. ובהחמיו יוריכני לשלום וכולי, כי אני סומך עליו יתברך לבד בכל תנועה ותנועה וכל פסיעה ופסיעה. ומן הסתם אראה להודיעך מאומן. ואם אסא לצ'רין הודיעך משם בעזרת השם יתבח. ורב נחמן מטולצ'ין נישא עם יד אומן אם ירצה השם, ומשם ישוב ברגליו לביתו, ומאיתו תדע הכל. והשם הטוב יעשה ויגמור הכל לטובה כי רצונו יטבח. דברי אביך המצפה לישועה נתן מברסלב. ר"ו בעזרת השם יטבח יום ד' ויקהל תקצז צ'רין. שלום לבני חביבי מורנו הרב יצחק שיחיה. היום קודם התפילה קיבלתי מכתבך והיה לי לנחת גדול. והפס נחוצה פה מאוד, ואי אפשר להאריך כלל. תהילה לקהל באתי לשלום לפה אור ליום ג', וביום ג' היה ברית מילה אצל בנו של הבירש ברבי אפרים לאור יאיר. וקיימתי מצוות חיתוך, אשר זה כמה לא זכיתי לזה כידוע לך. בתהילה לקהל הייתי על שבת העבר במת ותקה, וברוך השם הכל על נכון מת השם. אך כל אשר נעשה עמנו בכלל ובפרט הכל בבחינת ביער את המקום מרחוק. כי אנו רואים ישועות נפלאות ונוראות בכל יום, ואף על פי כן, עדיין כל תקוותנו רחוקה מאוד, ואנו צריכים בכל יום להודות על העבר, ולהסתכל היטב על כל החסדים הנפלאים שעשה עימן, להודיענו מזיו נועם ערבות, מתיקות, נפלאות, תורה קדושה ועצות עמוקות אמיתיות כאלה, ולבקש על העתיד ולצפות לישועה תמיד. גם בעת ביאתי לפה בישרו לי בשורה טובה שזוגתו של ידידנו אבי אב, אברהם בר, שיחיה ילדה בת למזל טוב. השם יתברך יזקנו שיגדלו אותה לחופה ולמעשים טובים לאורך ימים ושנים טובות. והכל בבחינת מרחוק הנ"ל. זכרו היטב מה שנדבר בזה, ושימו לבבכם להבין דבר מתוך דבר, להתחזק על ידי זה בכל יום, לבל נשן את ימינו חס ושלום. כי הנה לא יאנו ולא ישן שומע ישראל, ובוודאי יגמור מה שהתחיל. הוא גמר ויגמור, כי אתה מרום לעולם השם. ואי אפשר להעריך יותר כנ"ל, דברי אביך נתן מברסלב. בשלום לכל אנשי שלומנו באהבה רבה, לכולם נאמר כל הנ"ל, חזקו ויאמץ לבבכם וכו'. רל"ז ברוך השם יום ה' ויקרא תקצז קרימצ'ק שלום רב לאהובי בני חביבי הרבני וכו' למורנו הרב יצחק נאו יאיר. הייתי עומד ומצפה אל מכתבו עד שעה הזאת, ואף על פי כן מידיעתי עוצם תשוקתי, תשוקתו למכתביי, הכנתי עצמי לכתוב לו. ותוך כך קיבלתי מכתבו ברגע הזאת והיה לי לנחת. מה גדלו מעשי השם אשר מנהיג עולמו בחסד, בהשגחה נפלאה, אשר אי אפשר להעריך בדעתו? השם אלוקי גדלת מאוד, ומאוד הוא הצמצום וכו', כי אסור להרוס בזה. אך מרחוק השם נראה לי וכו'. והנה ביום רביעי פרשת ויקל שלחתי לך מכתבים מצ'רין והודעתיך שקיבלתי מכתבך גם שם במועדו ובזמנו, בעת שהכנתי מכתב לנמרוב. ובשבת פרשת ויקל הייתי בצ'רין, ובאתי לפה ביום ד' ראש חודש אדר ב'. ולא היה רבי אפרים נורא יאיר בביתו, ונתעכבתי עד הנה. וגם שבת הבאה עלינו לטובה אשבוט פה בחסדו ידבך. באחר שבת קודש אסע לצ'רין, ורצוני להיות על שבת פרשת צו הבאה עלינו לטובה בטירוויצה. אך מחמת ימי הפורים, וגם כי הדרך מקולקל קצת, יכול להיות שאתעכב גם בשבת פרשת צו בצ'רין, ואזי יהיה בחסדו ידבך באומן על ערב ראש חודש ניסן הבא עלינו לטובה. ואני מוסר עצמי באמת להשם מטבח בכל פסיעה ופסיעה ובכל תנועה ותנועה. ומהשם מצעדי גבר קוננו, והשם הטוב יעשה עמי כרצונו. ועל אודות צעקתך זה כמה ימים ושנים, ידעתי את מכעוביך ידעתי בני ידעתי. וכבר כתבתי ודיברתי ממך הרבה, ומה הוסיף לדבר אתה, אחר כל צעקתך וזעקתך? <אף>, אף על פי כן דברי תורתו הקדושה אמת, שאי אפשר לשני המחשבות שיהיו ביחד, והמחשבה ביד האדם לעטותה כרצונו. והלא כתבת בעצמך, שבשעה שאתה מכריח עצמך ללימוד ההכרחי, מתבטלים ממך קצת הבלבולים. ומאליך תבין שאם תכריח עצמך ללמוד יותר, יתבטלו ממך הבלבולים ביותר. ואם אף על פי כן הם חותרים ואורבים ורודפים בכל פעם, בלתי זאת אי אפשר. כי אדרבא, הלו מבואר בדבריו, זיכרונו לברכה, שאין המחשבה הולכת, אלא אחר העובד די כא, ואין שם פירושו. וגם צריכים לחזור מאוד כל הדיבורים שדיברנו בשמו הקדוש, זיכרונו לברכה, שצריכים לצעוק להשם יתברך הרבה, ואין שום צעקה נאבדת אפילו ממקום שהוא. ואם אינך יכול לצעוק ולפרש שיחתך כראוי, אף על פי כן, כל אשר תמצא ידך לעשות בכוחך עשה. ועל פי הדרכים שהוריתיך תוכל להרגיל לעצמך לפרש שיחתך גם כן כבן, המספר לפני אביו צערו. ועל כולם צריכין להכריח עצמו לשמח את עצמך על פי הדרכים ששמעת מפי ומפי ספריו הקדושים. הן על ידי שלא עשני גוי, ועזמרה לאלוקי בעודי, וששון ושמחה ישיגו ונסו יגון ואנחה, ושצריכין לחטוף היגון ואנחה די כאל תוך השמחה, וכאשר דיברנו בזה הרבה תהילה לקהל. וביותר צריכים לעשות עצמו שמח, ולשמח את עצמו על ידי מיידה שטותא, כמו שרגילים כל ישראל בימי הפורים. וברוך השם שהחיינו עד כה, וימי הפורים הנוראים ממשמשים לבוא. השם יתבהח יסמכנו בישועתו. ואני מאמין שבוודאי השם יתבהח עמם ניסים נוראים. גם בימי הפורים האלה, כי הם נזכרים ונעשים בכל דור ודור ובכל שנה ושנה. שמח תשמח נפשך, בני ידידי, כי זכינו לישועות נפלאות ונוראות מאוד, אשר ניצלנו מפח יוקשים, מלהיות מתנגד על רבי כזה, על לימוד קדוש כזה, על מעשה כזאת הנעשה עמנו. שימו לבביכם היטב מה שנעשה בעולם, ובכל דור ודור נעשים נפלאות ונוראות, והעיקר בעניין התקרבות לצדיק המת שבאותו דור, שהיה כמו שהיה בימי הבעל שם טוב זיכרונו לברכה, ואחריו בימי המגיל. אבל מחלוקת כזאת כזאת, כאשר עלינו, כמעט לא היה בעולם. אשר קמו עלינו לבלענו חינם חס ושלום. לולי השם שהיה לנו וכו', רבות עשית אתה השם אלוקי נפלאותיך ומחשבותיך אלינו וכו'. ומזה בעצמם תוכל לשמוח הרבה בכל מה שעובר עליך. כי לא דבר ריק הוא מכם, מה שזכינו לידע ממנו ומתורתו הקדושה. הוא חיינו ואורך ימינו. תהילה לקהל יש ויש לנו על מי לסמוך. ככוחו אז כן כוחו אתה. ויותר ויותר להצילנו מכל אויבינו ולהושיענו בגשמיות וברוחניות. רק חזק ואמץ ותתחיל בכל יום מחדש להיות שב ואל תעשה על כל פנים. עוד מה שדיברנו בזה. ותאמין בכל יום ובכל עת, כי חסדי השם לא תמנו ולא קלו רחמיו. חדשים לבקרים רבה אמונתך. יתר מזה אי אפשר לדבר על פני השדה, וזמן המנחה הגיע. מי ייתן שנזכה לקיים הפסוק ועץ יצחק לשוח בשדה. לפרש שיחתנו בכל יום, עד שנזכה לבוא לתוך שמחה, נגילה ונשמחה בישועתו. דברי אביך מצפה לראותך בחיים ושלום ושמחה. ועל הפרנסה תתחזק בביטחון חזק, כי בוודאי לא יעזוב אותך. והכל לטובתך. אשליך על השם מיהויך והוא יכלכלך, נתן מברסלב. ושלום רב לכל אנשי שלומנו באהבה רבה. רש ל"ח בעזרת השם יתבח יום א', י"א, ניסן, תקצז, נמרוב. אהובי בני חביבי, כל מכתביך קיבלתי בצ'רין ובאומן. וקודם שבת קודש קיבלתי מכתבך ממוסר כתב זה, וכולם שפה אחת להם, קורא וצועק על מכאובי נפשו וגופו וממונו. וכבר השבתי לך הרבה. בכל ספרי רבנו זכרונו לברכה מלאים תשובות על כל זה, ומה אוסיף לכתוב לך? והנה כעת אין דעתי צלולה מחלישת כוח אחר השבת, כידוע לך. אך מרוצם אהבתך והפצרת מוסר כתב זה, ידידנו רבי נחמן, הוכרחתי לכתוב לכם איזה דיבורים מעטים. הודעו כי תהילה לקהל עברתי הדרך בשלום והבאתי מאוד בעזרת השם נדבך. אך הרוב נכלא בבית קודם שבאתי. וגם עתה אין שום שמיכה בעניין פרנסתי כי אם על ביטחון לבד. כאשר שמעתי מפיו הקדוש בזה הלשון רק ביטחון. והדיבורים האלו פרחו מפיו הקדוש כחצים מיד גיבו. וגם אתה וכל עד שש שלומנו, אל תדאגו ואל תעצבו, כי השם איתנו, הוא בוודאי יפרנס אתכם בכבוד. כי לא יטרש השם את עמו ולא יאשמו כל החוסים בו, ולהשם התקווה, שיראו שונאינו ואבושו. והשם יחזק לבבכם לשנוח בשמחת החג הקדוש הזה הבא עלינו לטובה. ותזכה להבין ולהאמין כי עתה ממשמשין ובאין ימי הפסח חדש, אשר לא היה מעולם. כי בוודאי יתקנו עתה תיקונים מחדש אשר לא היו מעולם. ואם מעשינו אינם עולים יפה, השם יתברך עושה את שלו. וחסדי השם כי לא תמנו וכולי, חדשים לבקרים רבה אמונתך. בפרט בפסח שהוא ראש לרגלים, שבהם עיקר התחדשות המוחים לכל אחד מישראל, מגדול ועד קטן. והעיקר לאחוסים בצל נקודת האמת, אשר כל עסקו לעורר ולחדש שכלנו ומוחנו וכולי. ויש בלבי עתה הרבה לדבר בזה, איך אי אפשר על פני השדה? והעיקר להאמין בכל זה שבוודאי יתחדשו חסדים נפלאים וחג הפסח הזה הבא עלינו לטובה. כי בכל יום מתחדשים החסדים מכל שכן בפסח שבו יצאנו ממצרים בנפלאות עצומות. ואז נתחדשו כל מעשה בראשית, וכן נעשה בכל שנה ושנה נפלאות ונוראות מחדש. כי בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא וכו'. דברי אביכם הכותב בחלישת כוח, אך תשוקתכם הכריחוני לכתוב דברי אלה המועטים המחזיקים הרבה. שמחו בהשם בגיל ובכוח הצדיקים האמיתיים, והרנינו כל ישרי לב, נתן מברסלב. יקבל ממוסר כתב זה כל אשר מסרתי אליו, והשם יטבח יעזרנו לגמול חסד זה עם זה תמיד. ושלום רב לכל אחד מאנשי שלומנו באהבה רבה, לכולם נאמרו דברי אלה. חזקו בים עצבכם כל המייחלים להשם. רש ל"ט, בעזרת השם יתבח יום ה' אמור כ"א למספר בני ישראל תקצ"ז נמרוב. רב שלום וחיים וברכה לכבוד אהובי בני חביבי הרבני וכולי מורנו הרב יצחק שיחיה. הציר מיוחד הגיע לביתי עתה בעת הקיצי קודם שפתחתי דלתי ביתי ונזדעזעתי באומרו שנשלח בכוונה אליי בייחוד. ותכף קראתי מכתבו, ומאליך תבין צערי. הוא אומר עלי ליבי, אך אני בטוח בהשם שישלח רפואה שלמה לבנו דוד צבי, שיחיה אחי ישקל מהרה. ויכול להיות שהוא צריך להזיע זיעה טובה לרפואה ולחיים ושמחה. ויקוים מהרה זה היום עשה השם נגילה ונשמחה וכולי. וכבר ידעת לי לעסוק בשום רפואה גשמית. הן מרופא ודוקטור, והן מהמון עם. ואל תשמע לכל צעקת אשתך ורעך. ואפילו לקול הצדקת מרת את מעת עד רק תקבל באהבה גם איסורים אלו שצריכים לסבול מקול צעקתם. אבל לא תציית להם כלל. רק אם יכריחו אותך לעשות לו פשוטה או צפיל, סוג של טיפול, תהיה מוכרח לעשות מחמת המון תשואתם, שאומים לעשות דווקא, כידוע לכל זה. ולהשם הישועה והרפואה. ואני מקווה לקבל בשורה טובה מהרה על כל פנים אחר שבת קודש הבאה עלינו לטובה, ששב לאיתנו בחסדו ידבך. ועתה בני, כבר דיברתי עמך וכתבתי לך הרבה בזה. כמה וכמה צריך זה האדם העלוב לסבול בזה העולם כל ימי חייו. כמובא בספרים בזה הלשון, אין רגע ולא פגע, אין יום וכולי. אין חודש, אין שבוע, אין שנה וכולי. כמובא בספר שלה. ואנו מאמינים שהכל לטובה, כי מידה טובה מרובה. וצריכים להיזהר מאוד לקיים מאמר רבותינו זיכרונם לברכה שאמרו, יהי אדם רגיל לומר כל מדעה ודרחמנה לתו עבד. ובפרט מה שכתוב בספריו הקדושים שצריכים לדעת שכל מאורעותיו הם לטובתו. וזה מעין עולם הבא. לדי כי על ידי זה יכולים להתחזק ולהתפלל על כל דבר. כי צריכים לומר לפניו יתברך ריבונו של עולם. בוודאי כוונתך לטובה ולרחמים, אבל אין, אין בנו כוח לקבל רחמים כאלה. ואנו צריכים שתמסור בידינו רחמנות, כמו שכתוב על פסוק, וקהל שקה ייתן לכם רחמים וכולי. וכבר ראית הרבה מעיתך ומאנשי שלומנו מכל העולם, כמה וכמה מיני איסורים מדחקות פרנסה ודאגות רבות שונות בלי שיעור, עוברים על כל אחד כמעט בכל יום. וכן מתנהג מעולם כאשר הראתיך למעלה. מספרי קדמונים שכתבו אין רגע וכולי כנ"ל כי אדם לעמל יולד ואם כתבת עליך צעיר לימים ושבע רוגז ושבע יסורים הלא גם על כלל בני אדם נאמר כן כמו שכתוב קצר ימים ושבע רוגז וגם יעקב אבינו עליו השלום אמר מעט ורעים היו ימי שני חיי וכולי וכבר דיברנו הרבה וזה מאוד וכפי הנראה צריכים לחזור זאת עוד כמה פעמים, כי אין שיעור לשינויים הנעשים בכל יום ובכל שנה ובכל חודש ובכל עת בכלליות העולם ובכלליות העיר או המשפחה או החבורה, ובפרטיות עם כל אחד ואחד. כשהוא יתבעך עושה גדולות עד אין חקר ונפלאות עצומות עד, עד, עד מספר בכל יום ויום בלי שיעור וערך. אך צריכים להאמין ומעט יכולים לראות כי מידה טובה מרובה. כי חסדי השם לא תמנו מהחמיו אינם קלים. כי חדשים לבקרים מתחדשים חסדה בכלליות ובפרטיות עם כל אחד ואחד. וכבר מבואר אצלנו שאדם צריך עצות עמוקות בכל יום. דהיינו לצעוק ממעמקים מאומקא דליבה, בבחינת ממעמקים קראתיך השם. עד אשר יכתוב וימשיך עצות עמוקות המתחדשים בכל בוקר, בבחינת גולה עמוקות מניח רושך. והם עיקר החסדים הנמשכים בכל יום. ועל ידי העצות נמשך אמונה, שעל ידי זה נמשך רפואה שלמה וכו', כמובן בתורה תקעו ב'. רק הוספתי בזה שצריכים זאת בכל יום, כמו שכתוב שם שזהו לבחינת בגבייתו של עולם ברישא חשוכה ועד אר נאורה, שזה נעשה בכל יום, ואי אפשר להעריך בזה, כי אני כותב כל זה קודם תפילת שחית, וכבר העיר היום, וזמן התפילה הגיע. על כן די בזה. והשם ידברך יעזרנו להתפלל בכוונה על כל פנים פירוש המילות כפשוטו, והעיקר על ידי התורה צוהר תעשה לתיבה, להיזהר לדבר על כל פנים הדיבור באמת בפשיטות. והשם ידברך ישמע תפילותינו ושבעתינו ושיחותינו, ויעזרנו ויושיענו מכל צרותינו ודחקנו ועמלנו, וישלח מהרה רפואה שלמה מן השמיים לכל תחלוינו ולכל מכאובנו. ובפרט לבנו דוד צבי בן חנה, שיחיה בתוך שאר חולי ישראל. וגם אתה, בני חביבי, חזק ואמץ ותשמח ותגיל בישורתו הנפלאה, שהקדים רפואה למכה להשמיענו חידושי תורות כאלו, אשר אין דוגמתם. ואי אפשר לבאר עד היכן הדברים מגיעים ברום גובהי מרומים, אך גם בפשיטות הם מכהן את כל אחד בחיי עולם בכל עת. וכעת אין פנאי לדבר בזה. דברי אביך, מצטער בייסוריך ומצפה לשמוח בישועתך מהרה, נתן מברסלב. רמ. ברוך השם, יום ו, ערב שבת קודש, ל"ו למספר בני ישראל, תקצ"ז. שלום לאהובי בני חביבי הרבני וכולי, מורנו הרב יצחק נרו יאיר, ולכל בני ביתו שלום וישר רב. מכתביו כולם הגיוני והיה לי למשיב נפש, ושומעים מבריאת בנו, נכדי היקר דוד צבי שיחיה. טוב להודות להשם על העבר ולבקש לאבא שיעריך השם ימיו ושנותיו בנחת, בתורה ועבודת השם באמת. ויזכו לגדלו בנחת לתורה ולחופה ולמעשים טובים. וזמן תפילת שחרית הגיע ואי אפשר להעריך כלל. אך מעוצם תשוקתך הוכרחתי לנטות <coughs> ידי במכתבי אליו. ותראה להודיעני על ידי מוסר כתב זה את כל מה שאפשר להודיע מכל אשר נעשה ונשמע שם. ולהשם התקווה שהכל לטובה גדולה. והן הן המציבין אותנו. ברוך השם אשר לא נתנן לנו טרף לשיניהם וכו'. אבן עזרונו החמיו ולא עזבונו חסדיו, עד שזכינו לשמוע ולקבץ חידושי תורה כאלה, אשר הן דוגמתם, אשר הם חיינו ואורך ימינו, לנו ולדורותינו ולכל דורות זרע ישראל עבדיך. הוא יגמור מה שהתחיל וימהר להודיע אמת לעמיתו למען שמו. וכעת עלינו לשבח לאדון הכל אשר זכינו להיות בחלקו, ובדילנו מן החולקים על אמת כזה, החולקים על חיותם של עצמם, כי אין נמצא אוהב ישראל כמותו. ולהשם הישועה שירחם על עמו ישראל ויעיר בכולם האמת, כי האמת הוא אחד, ואם ידלגו על הערים ויקבצו על הגבעות, ויעריכו לשונם עד לשמיים לסתור האמת חס לשלום, אף על פי כן האמת עד לעצמו, ושפת אמת תיכון לעד. האמת מארץ תצמח, מארץ דייקה. כמו שכתוב במדרש, ועלה מן הארץ, מן הארץ דייקה. דהיינו, כשישראל נתונים עד הארץ, אז דייקה יעלה וכו'. וכמו שכתוב, כי שחל עפר נפשנו דבקה לארץ בטנינו וכו', קומה עזרתה לנו. דברי הקורא ממצר, ורואה נפלאות השם וישועות נשגבות מתוך המצר והדוחק הגדול, עד שזוכים לשמוח בהם באמת, בכל לב. ומצפה לישועה גדולה בחסדו יתברך נתן מברסלב. רשמ"א ברוך השם יום ב' ט' בסיוון תקצז. אהובי בני שיחיה זכור אל תשכח את כל אשר נעשה ונשמע בחג השבועות הקדוש והנורא העבר. ושים לבך היטב אל הידיים מרמזים, שמרמזים בלבבכם לכל אחד ואחד על ידי דברנו הנובעין עם העיין הנובע בכתב ובעל פה. חזק ואמץ מאוד, וחדבת השם יהיה מעוזכם בכל רק חזק ואמץ. דברי אביך, נתן מברסלב